hoofstuk 140, broederlijke toespraak van Sirenius aan sy berouvolle dienaar en sy opname in die geselskap, die afgunstige dienaars, en Sirenius sy antwoord aan hulle. Toe Sirenius echter die groot dankbaarheid en groot berou van hierdie dienaar gesien het, het hy hom getroos en gesê, kyk my niewe broer en die meester, ons mense is amal vol foute voor Elohim, maar Elohim vergeef ons ons misstappe as ons dit erken en berou daar oor het. En toch is Elohim gewijd, terwyl ons allmaal groot sondaars voor hom is. Wanneer die gewaide echter vergeef, waarom sou ons sondaars dan nie mekaar ons foute vergewe nie? Solang as wat die mens homself nie verlaag het tot die ware helle veeg nie, solang bly die barmhartigheid van Elohim ook oor hom, het die mens op die wereld echter eenmal een volledige duivel geword, dan het Elohim sy barmhartigheid van hom weggeneem en het hom oorgelever aan die oordeel van die hel. Daarom ook is die 20 wat jou omgekoop het, dier die leeuws verskeer, want hylle was alreeds duivels. Jy is echter gespaar, omdat jy maar net verlei en blind was en nie geweet het wat jy gedoen het nie. Jawe Elohim het sy barmhartigheid nie van jou weggeneem nie en net jou oog geopen, so dat jy tot volledige inzicht van jou sonde gekom het. Jy het berou oor die sonde wat jy herken het en Elohim het jou sonde vergewe. Daarom vergeef ook ek jou, die vergryp eens my en maak jou sonde tot my en maak jou so tot my vriend en tot my broer en die meester. Ek verheef jou daarom en lei jou na my gewijde verhewe geselskap. Wees daarom nou welgemoed en volg my, so dat jy dier my verhewe vriend geseen kan word tot een waarachtige broer. Hier die werkelijk heerlijke woorde van Serenius aan die ontrouwe dienaar, wat om voorien verraai het, het een baie goeie uitwerking gehad. Die dienaar is daardier getroos en versterkt. Hy het opgestaan en onder een stortvloed van trane het hy sy reenees na die geselskap gevolg. Toe hy daar aankom, het Jozef dadelijk sy hande opgehef en die dienaar geseen en daarby niks anders gesee as, die meester sy met jou. Daarna het sy reenees opdracht gegee om dadelijk prachtige kleren te gaan haal en dit vir die dienaar aan te trek en aan hom dadelijk in ere naam toegekend, en hom daarna ‘n broeder gegee. Vervolgens het Sireneus al sy dienaars by een geroep, en het hierdie nieuwe broer aan hulle voorgestel, en hulle gebied om hom te gehoor Maar die dienaar sê, Hoe kan die nou een rechtverdige rechter wees, as hy die verraaier verhoog en ons verneder, ons wat altyd die grootse getrouheid aan hy bewys het? Is jylle bekommer daar oor, het Sireneus gesê, as ek goed en barmhartig is, wie van jylle het my ooit iets be, te, wie van jylle het by my ooit iets te kort gekom, en toch het nie een van jylle nog ooit sy leven vir my op die spel geplaas nie. Hierdie een hier was altyd die minste onder jylle, en hy het sy leven vir my op die spel geplaas, dier sy daad is ek van my vijanden bevry, Verdien hy daarom nie hier die rang nie? Nou was die dienaar stil en weer met hulle werk voortgegaan en was tevrede met die beslissing. Een van die jongmans uit die jimmel sê echter, Precies soe sal dit ook wees, eens in die ryk van Elohim. Daar sal meer vreegte oor ‘n berauwvolle sonder wees as oor 99 rechtvaardig is wat nooit gesondig het nie.